Ez talehen aldia enpresahoi aipatzen dela. Epilepsiaen hartatzeko depakin ere mediuan ekid, agertu da produkto horrek minbizia karten diala, eta espanxetan dean emazten zaate izan dea ondorio txarrak. Azkenian, enpresak erabakidu lantegian zeratzia, barne ikerketa baten egiteko, ikusteko sushen zeragitu den eta itzemaiten dutue jobekuntzak. Ungaen alkartiak zuntatu die afeagunen salhatzeko eta eplainta pausatzeko. Euskal Herriko Kd ungameen alkartientzat oso grabea da murraintzeko afe joi, pantsu telie gontzat ere eskandalobat dago. Eh? Bon, bagenakien bazirela arazo batzuk zen ta kadeko talde kide bat uh, xalatu zuen jadanik horakokeak uh, ateatzi, ateatzi zirenez eta uh, beraz uh, nion xalatzen dugu hai, uh, pozoinat, uh, pozoinioiek uh, botatzea. Hori ez da normala, gainerat zan uh, da da enpresatxipi bat eta alak baditu uh, gauzak uh, behar den bezala egiteko. Bakizu hoiek... Salaketak uh, balakite nuenakudeatu, eh? eta, eta beraz bere alas egitzen dute, eh? hori da beste eskandaro bat ere. Enpresako CGT sindikataen ordezka beharrezkoa da lantegian zeratzia. Max Brisson, senatai jantzataldiz, ez da hun hartzen ahal enpresaren egiteko mania eta inkesta bate galt egin du.